Doamna Patriarhului Pista 4 Iar el se întrista imediat după aceea și începea să cânte pentru a se mângâia de unul singur prin unghierele unde nu l-auzea nimeni. Scăpărătoare lună din nopții de ianuar cânta Privește-mă sub geamurile tale cânta atât de sigur de dragostea poporului său în acele luni de octombrie fără presimțiri rele încât își spânzura hamacul în curtea casei din Mahala unde trăia mama lui Bendithion Alvarado și își făcea siesta la umbra tamarinzilor fără escortă Visând cum pești zburători treceau prin apele colorate ale dormitoarelor, patria e cel mai bun lucru care s-a inventat, mamă, suspina el, deși nu aștepta niciodată răspunsul de la singura persoană din lume care abusese curajul să-l dojenească pentru mirosul de ceapă putredă al subsuorilor, întorcându-se la palatul prezidențial pe porțile cele mari, exaltat de vremea aceea miraculoasă de ianuarie din Caraibi, de împăcarea cu lumea la capătul bătrânețelor sale, de acele înserări liniștite când făcuse pace cu nunțul apostolic, iar acesta îl vizita pe neanunțate, încercând să-l atragă în ceata credincioșilor întru Hristos, în timp ce ronțăiau biscuiți și își beau ciocolata, iar el râdea și îl contrazicea, spunându-i că dacă Dumnezeu e atât de puternic, cum zici dumneata, să-mi scoată greierii ăștia din urechi, așa îi spunea, desfăcându-și cei nouă nasturi de la pantaloni și arătându-i testiculul uriaș, Spune-mi să-mi dezumfle copilașul ăsta, îi spunea. Dar Nunțul îl păstorea cu unde ajuns stoicism, încerca să-l convingă că tot ceea ce este adevărat, orice s-ar spune, provine de la Sfântul Duh. Și el îl însoțea până la ușă, prăpădindu-se de râs, așa cum de foarte puține ori îl văzuseră. Părinte, nu mai strica orzul pe gâște, îi spunea, ce dracului, pentru ce vrei să ai în mine un credincios dacă oricum fac ceea ce dorești? Toată această tihnă, însă, s-a făcut pulbere într-o singură clipă. Într-o arenă de cocoși dintr-o mlaștină nenorocită. Când un cocoș carnivor i-a smuls adversarului capul și l-a mâncat, ciugulintul în fața publicului înnebunit din pricina sângelui și a unui grup de bețivi care au sărbătorit grozăvia cu muzică veselă chiuind de bucurie, pentru că numai el, privind lupta, a presimțit că are să-i se întâmple ceva rău. A presimțit-o atât de clar și de iminent, încât a poruncit în mare taină escortei să-l aresteze pe unul din muzicanți, pe acela care cântă la goarnă, și într-adevăr au găsit la el o pușcă cu țeava tăiată și a mărturisit sub tortură că avea de gând să tragă asupra sa în înghesuiala de la ieșire. Bineînțeles, asta era limpede ca lumina zilei, le-a explicat el, pentru că eu priveam pe toată lumea și toată lumea mă privea pe mine, iar singurul care n-a îndrăznit să mă privească măcar odată a fost banditul ăsta de gornist, Dumnezeu să-l ierte, însă el știa foarte bine că nu acesta era ultimul motiv al tulburării. Că ce a continuat să o în nopțile din casa civilă, chiar și după ce serviciile de siguranță i-au dovedit că nu avea de ce să se neliniștească, totul e în ordine, domnule general. Numai că el s-a agățat de Patricio Aragones, ca și când ar fi fost el însuși, exact din clipa petrecută în arena de Cocoș, dându-i să mănânce din mâncarea lui să guste miere din mierea lui de albine, cu aceeași lingură pentru ca cel puțin să moară împăcați că au murit împreună dacă s-ar fi întâmplat să fie otrăviți, plimbându-se ca niște fugari prin dormitoarele uitate, călcând pe covoare pentru ca nimeni să nu le recunoască pașii greoi de elefanți și amezi, navigând împreună sub claritatea intermitentă a farului care se văra pe ferestre, inundând la fiecare 30 de secunde dormitoarele palatului cu lumină verde, dincolo de fumul balegilor de vacă și lugubrelor sirene nocturne ale evapuarelor care pluteau pe mările adormite, petrecând după amiezi în șir contemplând ploaia, numărând rândunicile ca niște îndrăgostiți vetuști sub înserările palide din septembrie, atât de izolați de lume că nici el însuși nu și-a dat seama că lupta lui feroce de a exista de două ori, Întărea bănuia la contrarie de a exista din ce în ce mai puțin că și-ar fi pierdut cunoștința, că s-ar fi dublat garda și că nu se mai permite nimănuia să iasă or să intre în palatul prezidențial, dar că totuși cineva reușise să păcălească filtrul acesta atât de server și văzuse păsările amuțite în coliviile lor, vacile adăpându-se din cristelnițele proșii și paraliticii dormind printre trandafiri, astfel că până la amiază, Toată lumea aștepta parcă să răsară soarele căci el, așa cum o prevestiseră apele din ulcelele ghicitoarelor, murise de moarte naturală în somn, numai că cei mari întârziau știrea încercând să pună capăt în conciliabule sângeroase neînțelegerilor totdeauna. Cu toate că ignora astfel de zvonuri, era conștient că ceva începea să se petreacă în viața lui. Astfel că uneori își întrerupea lentele partide de domino, Întrebându-l pe generalul Rodrigo de Aguilar, cum mai merg treburile prietene, totul e bine controlat, domnule general, și în ordine patria era liniștită, dar el pândea semnele prevestitoare de nenorociri în rugurile funerare ale baligilor de vacă aprinse prin coridoare și în fântânile de altă dată, fără a găsi vreun răspuns neliniști sale, se ducea să o viziteze pe mama sa, Bendition, Alvarado, în casa din Mahala, când mai slăbea căldura și se așezau împreună sub umbra tamarinzilor pentru a se răcori cu aerul după amiezii. Ea, în balansoarul ei de mamă decrepită, dar cu sufletul întreg, aruncând boabe de porumb găinilor și păunilor care ciuguleau iarba curții, el în fotoliul de răchită vopsit în alb, făcând și vânt cu pălăria și urmărind cu privirile bântuite de o foame pătrână, metisele înalte și boinice care veneau cu sucuri colorate de fructe pentru a văpotori setea domnule general, Gândindu-se, dacă ai ști, mamă, că m-am săturat de lume, că aș vrea să fug, mamă, nici eu nu știu unde, dar să dispar, mamă, departe de orice nedreptate, deși nici măcar mamei lui nu-i spunea ce suspine la pasă, și se întorcea odată cu căderea nopții la Palatul Prezidențial, intra pe ușa din dos și auzea pe coridoare bocănitul cismelor santinelelor care salutau, Nimic nou domnule general, totul în ordine, chiar dacă el știa că nu era adevărat, că îl înșelau din obișnuință și îl mințeau de frică și că nimic nu mai era adevărat sub aripa deschisă a acelei nesiguranțe care îi amăra gloria și chiar vechile plăceri de a porunci, exact din după amiaza aceea nefastă din arena de cocoș și rămânea până târziu cu fața în jos, fără să doarmă, ascultând prin fereastra dinspre mare răpăitul de tobe îndepărtate și cântecul trist al cimpoaielor care sărbătoreau o nuntă de săraci, cu aceeași larmă cu care ar fi sărbătorit moartea sa auzind sirena de adio a unui vapor nesupus care ridicase ancora la două fără încovințarea capitanului, ori ascultând foșnetul de hârtie al trandafirilor ce se deschideau sub lumina zorilor, iar el era plin de broboane reci de sudoare, ofta fără să vrea, fără o clipă de tihnă, presimțind cu instinctul lui de fiară sălbatică întâmplarea din după amiaza când se întorcea de la mama sa și a fost surprins de gloata de pe stradă, de ferestrele ce se deschideau și se închideau cu mare grabă și de panică a rândunicilor din cerul albastru de decembrie, când a întredeschis perdelele trăsurii pentru a vedea ce se petrece și a spus, asta era, mama, prin urmare asta era, respirând ușurat și privind baloanele colorate din cer, baloanele roșii sau verzi, baloanele galbene, ca niște imense portocale albastre, nenumăratele baloane pierdute care și înălțau zborul printre rândunicile înfricoșate și s-au legănat un moment în lumina blândă de la patru, după care s-au spart dintr-o dată cu un pocnet molatic și unanim, eliberând sute și mii de bucățele de hârtie deasupra orașului, o adevărată furtună de manifeste pe care birjarul a folosit-o cu multă pricepere pentru a dispărea din hârmălaia adunată în piață, fără ca cineva să recunoască trăsura oficială, pentru că toată lumea se dădea în vânt după ploaia de manifeste căzute din baloane, citindu-le cu voce tare din balcoanele caselor, domnule general, învățându-le pe din afară și strigându-le jos cu opresiunea Așa strigau, moarte tiranului, când până și santinelele palatului citeau cu voce la fel de ridicată prin coridoare, unirea tuturora, fără deosebire de clasă, împotriva despotismului secular, reconcilierea patriotică împotriva corupției și trufiei militare, nu mai vrem sânge, strigau, să pune în capăt hoțiilor, țara întreagă trezindu-se din letargia milenară, în clipa când trăsura a intrat în curtea palatului și a aflat vestea încrozitoare, domnule general, Patricio Aragones a fost rănit de moarte cu o suliță otrăvită. Cu mulți ani mai înainte, într-o noapte, fără niciun haz, el îi propusese lui Patricio Aragones să tragă la sorți cap sau pajură, i-a spus. Dacă iese capul, mor tu. Dacă iese pajura morio. Dar Patricio Aragones l-a convins că ar muri amândoi pentru că monezile aveau pe ambele părți chipul amândurora și atunci a propus să-și joace viața la masa de domino. Cel care câștigă mai mult cu 20 de partide trebuie să dispară. Ceea ce Patricio Aragones a primit încântat și cu multă plăcere, domnule general, dar numai dacă mi-acordați privilegiul de a câștiga, iar el, bineînțeles, de acord, astfel că au jucat o partidă, au jucat două, au jucat douăzeci, și de fiecare dată a câștigat Patriciu Aragones, pentru că el câștiga doar fiindcă partenerilor lui le era interzis acest lucru, ajungând după o lungă și obositoare bătălie la ultima partidă, fără să-l învingă măcar o dată. Când Patriciu Aragones și-a șters sudoarea cu mâneca, suspinând, mă doare sufletul, domnule general, dar eu nu vreau să mor. Iar el a început să adune piesele și să le aranjeze cu grijă în cutia de lemn în timp ce îi spunea ca un învățător care își cântă lecția în fața copiilor că nici el nu avea chef să moară la masa de domino, ci atunci când o să vină ceasul și locul și nu oricum ci de moarte bună, în somn, așa cum o prezisese de mult timp apa din ulcelele ghicitoarelor, și nici așa, dacă e să mă gândesc bine, pentru că Bendicion Alvarado nu m-a născut ca să cred în vrăjitorii, ci pentru a porunci și la urma urmelor, eu sunt eu și nu tu, așa că mulțumește lui Dumnezeu că asta n-a fost decât un joc, i-a spus stricându-se de râs, fără să-și fi închipuit atunci și nici mai târziu că gluma aceea avea să devină adevărată în noaptea asta, când intrând în camera lui Patricio Aragones, l-a găsit zbătându-se în ghearele morții fără nicio nădejde de a putea fi salvat și l-a salutat din prag cu mâna ridicată, Dumnezeu să te ierte, prietene, e o mare cinste să mor pentru patrie. A rămas lângă el, numai el, doi în cameră, însoțindu în lunga agonie, dându-i să bea cu lingurița ca să aline chinul, iar acesta înghițind fără niciun fel de recunoștință și spunându-i după fiecare sorbitură, te las, domnule general, te las cu lumea, ți derahat, dar numai pentru puțin timp, pentru că inima îmi spune că o să ne vedem cât de curând în adâncurile iadului, eu mai răsucit decât un țipar din cauza veninului ăstuia, iar dumneata cu capul în mâini, căutând un loc unde să-l pui, Ți-o spun fără niciun respect, domnule general, pentru că acum poți să știi, nu te-am iubit niciodată. Cum poate că dumneata îți mai închipui? Ci, din potrivă, chiar de pe vremea pirateriei, când am avut nenorocul să pătrund pe domeniile dumitale și m-au prins, mă rog mereu să te omoare, indiferent cum, ca să-mi plătești viața asta de orfan pe care mi-ai dat-o, mai întâi strivind mi picioarele ca să am un mers ca al dumitale de somnambul, apoi începând un testiculele cu sula cizmarului ca să mi se umfle." Iar mai apoi dându-mi să beau terebentină ca să uit să mai citesc și să mai scriu. După atâta chin pe care l-a îndurat mama să mă învețe și obligându-mă să îndeplinesc eu îndatoririle publice pe care n avei curajul să le faci. Și asta nu pentru că patria ar avea nevoie de dumneata viu, cum o spui mereu, ci pentru că până și celui mai vânjos îi e fundul încoronând o curva frumuseții fără să știe din ce parte l-ar putea lovi moartea. Ți-o spun fără pic de respect, domnule general, numai că pe el nu-l interesa brăznicia. Ci nerecunoștința lui Patricio Aragones pe care l-a făcut să trăiască precum un rege într-un palat și ți-am dat ceea ce nimeni nu i-a dat nimănui în lumea asta, până și femeile mele. De asta nu merită să vorbim, domnule general, că îi mai plăcut să te jugănească strivindu-ți fudulile cu ciocanul decât să te întinzi pe dușumele cu babele astea, închipuindu ți că ar fi niște juncane pe care le arzi cu fierul roșit, pentru că nefericitele astea de bastarde de fără inimă nici măcar nu mai simt fierul, nici nu dau din picioare, nu se răsucesc și nu rag ca juncanele. Nu scot fum pe coapse și nu miroasă carne arsă. Adică, lucrul cel mai nensemnat care îi se cere unei femei cum trebuie: ci îți dau trupul de vaca morțită să faci ce vrei cu el, în timp ce ele continuă să curețe cartofi și să strige la celelalte. Vezi să nu-mi dea oala de ciorbă în foc, ori să mi se ardă orezul până când cap de ăsta. Numai din poți crede că porcăria asta e dragoste generale, pentru că nu cunoște alta, ți o spun fără înconjur Dar atunci el a început să urle, taci odată, du-te dracului, taci că dacă nu, o să te coste scump de tot. Nu-ai că Patricio Aragones a continuat să-i vorbească fără niciun fel de urmă de patjocură? Și de ce aș mai tăcea dacă tot ceea ce ai mai putea face ar fi să mă ucizi? Așa cum o și faci, de fapt. Așa că e mai bine să te folosești de ocazia asta și să privești adevărul în fața, adevărul adevărat, generale, pentru că nu strică să afli că nimeni nu ți-a spus niciodată ceea ce a gândit cu adevărat și că îți o spun numai ceea ce știu că dorești să auzi. Când în timp ce te văd își pleacă fruntea, iar după aceea caută pistolul, mulțumești întâmplării care face ca eu să fiu omul căruia îi pare cel mai rău de ta în lumea asta, pentru că sunt singurul care te seamănă, unicul care are bunul simț. De a spune cu voce tare ceea ce alții o spun mai pentru ei, că dumneata nu ești președintele nimănui și nu te afli în scaun datorită tunurilor din jur, ci pentru că te-au așezat englezii în el, iar americanii te-au ajutat cu vapoarele lor de ochiate ca niște testicule, ca să nu cazi, pentru că te-am văzut zbătându-te ca un gândac de colo până colo, neștii nici măcar pe unde să începi să poruncești de frică atunci când americanii au țipat și ți-au spus te lăsăm aici cu bordelul tău de negrotei, să vedem cum ai să te descurci fără noi și dacă n-ai căzut nici atunci și nici mai apoi din scaun, asta nu-i pentru că așa vrei, ci pentru că nu poți să cazi, recunoaște, o că știi foarte bine că imediat ce te-ar vedea în stradă, îmbrăcat ca oricare muritor... Se ar cădea în spinare ca niște câini, ca să-ți plătească măcelul din Santa Maria de la altar, să te sfâșie pentru deținuții zvârliți în puțul închisorii din port ca să-i mănânce crocodilii de vi, să-ți scoată ochii pentru cei pe care i-ai jubuit tot de vi, și le-ai trimis pielea la familiile lor, ca pe o învățare de minte, astfel îi vorbise, scoțând din fântâna fără fund a furilor lui, nemărturisite, galeata plină cu crimea regimului său infam, până când n-am mai putut vorbi, pentru că o greblă de foche cu prins mațele, obligându să se înduioșeze și să termine. De acum, fără gândul de al mai jimni ci aproape rugându Ți-o spun foarte serios, domnule general. Nu pierde prilejul acesta și încearcă să mori odată cu mine. Crede-mă că nimeni nu ți-o poate spune așa cum ți-o spun eu, pentru că eu n-am vrut niciodată să se cu cineva. Cu atât mai mult să fiu eroul patriei, ci doar un trist sufletor de sticlă ca taică meu. Curaj, domnule general, nu doar atât de tare pe cât ți-ar crede. Ai să vezi? I-a spus cu atâta seninătate în glas că el și-a uitat de orice mânie ca să-i răspundă și a dat să-l ajute să stea în scaun. Numai că el a început să se răsucească și să-i strângă burta cu mâinile și să plângă cu toate lacrimile durerii și rușinii lui, bâlbâindu-se. Ce rușine, domnule general, mă cac pe mine și el a crezut că o spune în sens figurat, că adică murea de frică, dar Patricio Aragones i-a spus că nu, domnule general, vreau să spun că o fac de adevăratelea. Iar el a reușit să-l roage... Abține-te, Patricio Aragones, abține pentru că noi, generalii țării, trebuie să murim ca niște bărbați adevărați, chiar dacă ne-ar costa viața, numai că i-a spus-o destul de târziu, că și Patricio Aragones s-a lăsat peste el și apoi s-a prăbușit în patru labe plin de rahat și lacrimi. Și a trebuit să-i frece trupul cu cârpe ude și să pun, în camera de lângă salonul de audiențe, ca să îndepărteze de pe el duhoarea morții, îmbrăcându-l cu hainele lui, punându-i bandajul de lână în care își ducea testiculul umflat, jambierele și pintenul de aur la călcuiul stâng. Dându-și seama, pe măsură ce făcea toate astea, că începea să devină cel mai singur om de pe lume, dar revenindu-și treptat, terminând prin a șterge orice urmă de farsă și aranjând totul cu cea mai mare grijă, prefigurând la perfecție până și cele mai mici amănunte, exact așa cum văzuse cu proprii lui ochi în apa din ulcelele ghicitoarelor, pentru că a doua zi, în zori, măturătoarele să-i găsească trupul, așa cum l-au și găsit, cu fața în jos, pe pardoseala din birou, mort pentru prima dată de falsă moarte bună, în somn, cu uniforma de cânepă aspră fără galoane, cu jambierele puse, cu pintenul de aur la călcuiul stâng și brațul drept îndoit sub cap ca să-i servească de pernă. Numai că nici de data aceasta știrea morții n -avea să fie răspândită imediat, cum credea el, ci după multe ore de prudente și tainice verificări și altele la fel de lungi, când moștenitorii regimului s-au adunat în conclavuri secrete, Încercând să câștige timp și dezmințând zvonul morții prin tot felul de dovezi contrarii, drept pentru care au scos-o pe mama sa Bendicion, Alvarado în stradă pentru cumpărături, ca să vadă că nu purta doliu, îmbrăcându-mă într-o roche colorată ca pe o maimuță, doamne, obligându-mă să cumpăr o pălărie cu pene de papagal pentru ca să vadă toată lumea cât sunt de fericită, punându-mi în brațe tot felul de boarfe cu toate că eu le spuneam, doamne, că nu-i timp de cumpărături, ci de lacrimi, căci până și eu credeam cu adevărat că fiul meu murise. Dar ei mă făceau să surut cu forța când se uita lumea la mine. Și mă fotografiau mereu spunându-mi că trebuie să fac toate astea pentru patrie. În timp ce, nenumerit în ascunzișul lui, el începea să se întrebe ce s-a putut întâmpla cu lumea asta, că nimic nu se tulburase cu născocirea morții sale. Cum se face ca a răsărit soarele și a apus și a răsărit din nou, fără nicio schimbare. Și pentru cine aerul acesta de duminică, mamă, pentru cine căldura aceasta fără de mine? Se întreba de unul singur, uluit. Când s-au auzit bubuiturile tunurilor din fortăreața portului și-au început să bată clopotele cele mari de la catedrală, iar gloata a năvălit spre palat ca un uriaș val care se ridică din marasmul secular, zguduit de cea mai importantă știre de pe lume. Exact atunci când el a întredeschis ușa dormitorului și a privit în salonul pentru audiențe, văzându-se pe el însuși în capela improvizată, înconjurat de lumânări, mai mort și mai împodobit decât toți papii morți ai creștinătății, Rănit de grozovia și rușinea propriului trup de bărbat și militar culcat între flori, cu fața pudrată, cu buzele vopsite, cu mâinile de domnișoară înțepenite pe pieptul blindat cu medalii de război, îmbrăcat în uniforma de gală cu cei zece sori crepuscular de general al universului, inventații de cineva după moartea lui, cu sabia de rigă pe care nu o folosise niciodată, cu jambiere de lac și doi pinte de aur, cu însemnele puterii și lugubrele glorii marțiale reduse la mărimea aceea omenească de poponar sfârșit, Drace, asta nu poate fi adevărat, și-a spus plin de furie, nu-i drept, ăsta nu sunt eu, contemplând cortegiul care defila în jurul catafalcului, uitându-și pentru o clipă de scopurile nelămurite ale farsei, simțindu-se ultragiat și micșorat de cruzimea morții nepăsătoare în fața stății puterii și încercând să vadă viața fără de el, privindu-i cu o ușoară compasiune pe slujitorii săi și descoperind cât erau de neajutorați și de părăsiți fără autoritatea lui, văzându-i, nu fără o strângere de inimă, pe cei care veniseră să deșifreze enigma și să-și dea seama dacă cel mort era el cu adevărat, descoperind un bătrân care se apropia de Catalfalc cu un salut masonic de pe vremea războailor federale, un bărbat îmbrăcat în doliu care i-a sărutat inelul, o școlăriță punându-i o floare pe piept, o vânzătoare de pește care nu a suportat priveliștea morții lui și a aruncat colo coșul cu pește proaspăt pentru a se prăbuși peste cadavrul împălsămat, izbucnind în hohote de plâns și țipând, Doamne, el e! Ce să ne facem fără el? Așa că el era. El e! țipa mulțimea adunată în piața armelor sufocată de soare clipă în care clopotele catedralei și cele de la toate celelalte biserici și-au oprit dangătul pentru a anunța o miercure de sărbătoare, cerul umplându-se cu rachete multicolore ca în ziua de Paști petardele triumfului asurzindu-i pe toți ca niște tobe ale eliberării, iar el a putut să vadă trupa de asalt intrând pe fereastră sub privirile îngăduitoare ale santinelelor, i-a văzut pe majori cei cruzi împrăștind cortegiul cu lovituri de par și târându-o de păr pe neconsolata negustoare de pește, i-a văzut printre cei ce s-au aruncat asupra cadavrului pe cei opt inși care l-au scos din starea lui imemorială, din timpul lui himeric de flori de liliac pentru a alteri pe scările palatului, smulgându-l din pântecul acelui paradis al opulenței și nefericirii pe care credeau că l distrug pentru totdeauna, distrugând definitiv bărlogul puterii, doborând capitelurile dorice de Ipsos, sfâșind draperiile de catifea, prăbușind coloanele babilonice încununate cu palmier de alabastru, azvârlind coliviile cu păsări pe ferestre, tronul viceregilor și pianul cu coadă, spărgând urnele funerare unde se păstrace nușa eroilor ai patriei, aruncând goblenurile cu fecioare adormite în gondolele deziluziei și uriașele tablouri cu episcopi, militari, arhaici și bătălini navale de necrezut, încercând parcă să anihileze întreaga lume pentru ca să nu rămână în memoria viitoarelor generații nici măcar o fărâmă din amintirea blestematei stirpe de militari. După care s-a apropiat de fereastră și a privit printre jaluzele ca să vadă până unde ajungea să aceea, pentru ca, dintr-o singură privire, să vadă mai multă infamie și mai multă recunoștință decât au văzut și-au plâns ochii mei de când m-am născut, mamă. Le-a văzut fericite pe văduvele lui, părăsind palatul prin ușa din dos și ducând cu ele de funii vacile din grajdurile mele, mobilele guvernului și borcanele cu mierea de la tine, mamă. I-a văzut pe copiii lui născuți numai la șapte luni, sopăind de bucurie, cântând și bătând în vasele de bucătărie, spărgând cupele de cristal, un adevărat tezauri și serviciile pentru ospețele pontificale țipând cât îi lua gura în mijlocul străzii, a murit taică-mi-o trăiască libertatea, a văzut un foc uriaș înălțat în piața armelor, ca să distrugă portretele oficiale și litografiile de almanach, afișate la orice oră și în orice loc de la începutul regimului său, și a văzut propriul trup târât pe trotoare și lăsând în urmă un fluviu de decorații și tinichele, buton de aur, fâșii de brocart și bucăți de tigheluri, fireturi și ciucuri de sabie, și toți cei zece sori triști de rege al universului mamă, ce-au mai făcut din mine, își punea, simțind în carne proprie neobrăzarea celor ce-l scuipau, ori aruncau din balcoane oalele de noapte ale bolnavilor, îngrozindu-se la gândul că ar putea fi sfâșiat și mâncat de câini și de vulturi, sub urletele delirante și tunetele pirotehnice ale carnavalului stârnit de moartea mea. După trecerea cataclismului, s-au mai auzit mult timp în seara fără vânt cântece îndepărtate, iar el a continuat să omoare țânțari, cu aceleași lovituri de palmă încercând să-și potolească greierii din auz, cei care îl împiedicau să gândească. A continuat să vadă lumina incendiilor de pe orizonturi, farul a cărui lumină pătrundea printre jaluzele, zebrându-i chipul în fiecare 30 de secunde. A continuat să asculte respirația naturală a vieții cotidiene, cea care redevenea ea însăși pe măsură ce moartea lui începea să devină o moarte obișnuită, ca atâtea altele din trecut. A continuat să audă torentul neobosit al realității, cel care îl trage spre pământul nimănui, cel al uitării și compasiunii. Drace, o bag în măsa de moarte! a exclamat el și și-a părăsit ascunzișul, exaltat de certitudinea că bătuse marea sa oră, și a străbătut salonele jefuite, târându-și pașii greoi de stafie fie pierdută printre rămășițele vieții de dinainte, pe sub întunericul înmiresmat de florile gerbelor funerare și lumânările de înmormântare, împingând ușa de la salonul Consiliului de Ministri pentru a auzi prin fumul țigărilor glasul extenuat al celor adunați în jurul mesei de nuc, dându-și seama că ei se aflau cu toții, toți cei pe care dorea să-i vadă adunați la un loc, liberalii care vânduseră războiul federal, conservatorii care îl cumpăraseră, generalii din Comandamentul Suprem, trei dintre ministri, arhiepiscopul primat și ambasadorul Șnonter, adunați ca într-o cursă de șoareci, invocând unirea tuturora împotriva despotismului de secole pentru ca să-și poată împărți între ei prada morții lui, atât de scufundați în abisul lăcomiei, că niciunul nu și-a dat seama de apariția președintelui înviat din morți, încât a fost suficient să dea o dată cu pânul în masă și să spună, aha, pentru că, în mai puțin de o clipă, neapucând bine să ridice mâna să nu mai rămână în salonul fricii, decât scrumierele răsturnate, ceștile de cafea, scaunele trântite și prietenul meu de toată viața generalul Rodrigo de Aguilar în uniformă de campanie, mic și impasibil, Tăin fumul cu singura lui mână pentru a-i face semn să se trântească pe dușumea domnule general, că acum începe harababura și s-au trântit amândoi unul lângă altul, chiar în clipa când în fața palatului a început cântecul de moarte al mitralierei, cheful de măcelari al celor din garda prezidențială, cea care și-a îndeplinit cu onoare și cinste domnule general ordinul dumneavoastră crud de a nu lăsa pe nimeni să scape cu viață din conciliabilul trădării, măturându-i cu rafale prelungite pe cei care au încercat să fugă pe poarta principală, vânându-i ca pe niște păsări pe cei agățase de ferestre, spintecându-i cu grenade de fosfor pe cei ce reușiseră să păcălească în cercuirea și să refugiaseră în casele din apropiere și lichidându-i pe răniți de acord cu principiul prezidențial că orice supraviețuitor e un dușman pe viață. În timp ce el stătea trântit pe dușumea lângă generalul Rodrigo de Aguilar, scuturându-se ori de câte ori se spărgea câte o fereastră, ori exploziile aruncau înăuntru bucăți de moloz și murmurând fără pauză ca și când s-ar fi rugat. Gata, prietene, gata, s-a terminat cu prostiile. De acum încolo am să pornesc numai eu singur, fără câini care latră. Rămâne doar ca mâine să vedem ce nu mai e bun din casa asta, ce mai e bun după atâta aiureală și dacă nu o să avem în ce să ne așezăm, până una alta să se cumpere șase taburete de piele din cele mai ieftine și câteva canapele de nuiele, care să se pună pe aici, pe colo pe unde sunt găurile mai mari, precum și două, trei nimicuri de pânză și gata, nici farfurii, nici linguri, nici nimic. Toate astea le iau de la cazarmă, pentru că nu vreau să mai văd soldați, nici ofițeri. Ce dracului! Nu spun decât să sporească cheltuielile, căci la o adică am văzut prea bine, scuipă până și mâna care le-a dat să mănânce. Rămân doar cu garda prezidențială, pentru că e făcută din oameni dintr-o bucată, curajoși și supuși. Nu mai numesc nici cabinet de miniștri, la mama lui, doar un bun ministru de sănătate, că e singurul lucru important din viață și poate unul care să aibă, dacă o mai fi nevoie, scriere frumoasă. Așa că ministerele și cazarmile pot să fie închiriate. Cu banii aceștia plătim servitorii, pentru că ceea ce lipsește aici nu sunt oamenii, ci banii. Să se facă rost de două servitoare, una pentru curățenie și bucătărie, iar cealaltă pentru spălat și călcat, pentru că de vaci și de păsări, când ori să fie, mă ocup eu singur. Atât și nimic mai mult. Nici gloata de curve prin closete, nici leproși sub trandafir, nici doctori în litere care știu totul, nici politicieni deștepți care le văd pe toate, pentru că la urma urmelor, asta este o casă prezidențială, și nu un bordel de negrotei, cum mi-a spus Patricio Aragones, că ar americanii. Pentru că mi ajung mie însumi cu vârf și îndesat să poruncesc aici până când o să treacă iarăși cometa, nu o dată, ci de 10 ori. Căci eu sunt eu și nu am de gând să mai mor, ce dracului, să moară alții, spunea, vorbind fără pauze de gândire, ca și când ar fi recitat o poezie, pentru că știa de pe vremea războiului că dacă gândești cu voce tare, ți trece frica și nu mai trebuie să reacă când exploziile de dinamită cutremurau pereții, făcându-și planurile zilei de mâine și secolului următor, până când nu s-a mai auzit nicio pușcătură din stradă. Iar generalul Rodrigo de Aguilar s-a târât până lângă o fereastră, ca un șarpe, și a poruncit să fie aduse furgoanele gunoierilor să ridice morții, după care a părăsit salonul, spunându-i, noapte bună, domnule general, noapte bună, prietene, i-a răspuns el, și îți mulțumesc foarte mult, culcându-se cu fața în jos pe marmura funerară din salonul Consiliului de Ministri, îndoindu-și mâna dreaptă sub cap, ca să-i servească de pernă și adormind pe loc, mai singur ca niciodată, legănat de foșnetul ud al frunzelor galbene din toamna lui de păreri de rău, cea care începuse în noaptea aceea pentru totdeauna în trupurile fumegânde și în bălțile lunare înroșite de pasul masacrului. N-a trebuit să ia niciuna din măsurile prevăzute, pentru că armata s-a destrămat de la sine, soldații plecând care încotro, iar puținii ofițeri care au rezistat până în ultimul moment în cazărmile orașului și în altele șase din țară, au fost anihilați de garda prezidențială cu ajutorul voluntar al cetățenilor, Ministrii supraviețuitori, exilându-se în primii zori de zi, cu excepția a doi dintre ei care au rămas pe loc, aceștia fiind și cei mai credincioși, unul care era și medicul lui personal, iar celălalt fiind cel mai bun caligraf din țară și n-a trebuit să spună da niciunei puteri străine, pentru că arca guvernului s-a umplut până sus cu verighete matrimoniale și diademe de aur colectate de partizani necunoscuți, nici n-a cumpărat canapele, nici taburete din piele pentru a stupa urmele dezastrului demolator, Căci chiar mai înainte de a termina pacificarea țării, palatul era gata renovat, iar salonul de audiențe mai somptuos ca oricând, colivile pentru păsări spânzurâd pretutind papagal cu limbă de țață, canarii imperial care cântau pentru Spania, nu pentru Portugalia, femei discrete și harnice care păstrau casa atât de curată și de ordonată că părea un vapor de război, prin ferestre pătrunzând aceeași muzică de slavă, aceleași petarde și aceleași clopote de bucurie, care începuseră prin a-i sărbători moartea și continuau să-i sărbătorească nemurirea în piața armelor, instalându-se o manifestație permanentă care își striga adeziunea eternă, desfășurând pancarte pe care scria cu litere mari: Dumnezeu să-l aibă în pază pe Magnificul care a înviat a treia zi din morți, sărbătoare fără sfârșit pe care n-a trebuit să o prelungească prin manevre secrete, așa cum făcuse în alte vremuri, pentru că treburile statului se rezolvau singure, patria înflorea, el singur era tot guvernul și nimeni nu-i tulbura nici cu vorba, nici cu faptă, voința. Pentru că era atât de singur în măreția sa că nu-i mai rămăsese niciun dușman.